Такі справи потребують часу. Я впевнена, але адвокат із проєкту про проєте Вже зв'язався з Біллі Щодо подачі клопотання До репроскасування вироку. Тож, схоже, поліція вважає, Що знайшла справжнього вбивцю ДТ. Або принаймні в них достатньо доказів, Щоб вирок Біллі Більше не вважався надійним. Це їхня термінологія. Я спеціально перевірила. У будь-якому разі Тут усе дуже хвилююче, і я, звісно, триматиму тебе в курсі. Можливо, навіть син буде вдома на Різдво, хто знає. Дякую, що віриш у мене і Біллі. З найкращими побажаннями. Марія Карас.